Velkommen til Fabiola ja, Sierra med din vært Fabiola i dag der, øh, der har jeg en helt speciel ven med og jeg er simpelthen så glad for at øh, du er tunet ind i dag Fordi i dag der har jeg øh, inviteret en der har den her livsmanual der kan få øh, der er lettere og mere problemfrit og lykkeligere gennem livet sådan så vi slipper for alle de her negative tanker og så vi har det rette mindset altså what is not to like tænker jeg bare. <laughs> sådan er det også. Den her gæst, som er en af Danmarks mest bookede foredragsholdere i positiv psykologi og forfatter til en masse bøger, som, som hjælper en masse unge, det er simpelthen Søren Lynge. Velkommen, Søren. Tak. Tusind tak, fordi du kunne komme. Jeg har haft fornøjelsen af at være så heldig at kende dig i, i de sidste års tid. Og det er derfor, at jeg inviteret dig i dag, fordi at jeg inviterer Rigtig gode mennesker herind, med, der har en, en positiv virkning på andre mm. mennesker, og som gerne vil gøre verden til et bedre sted. Ja. Og det ved jeg, du gerne vil. Det vil jeg gerne. Og en af de bøger, som du har skrevet. De er livsprincipper. Ja. Og den skal blandt andet snakker om i dag. Mm. Der sidder måske nogen derude og tænker, Søren Lønge, han er en af de mest bookede fordragsholdere, men hvis jeg skal være helt ærlig, jeg kender ham, ikke? Mm. Hvem, er, hvem er Søren Lønge egentlig? <laughs> det er mig. Jamen, øh, jeg startede med at holde forår for 20 år siden i Danmark. Og øh, det er gjort lige siden. Jeg holder forår hver uge over hele landet. Jeg har primært været brugt til unge i de første 10 år. Og senere hen så er jeg så gået ind i erhvervslivet og alt muligt andre sammenhæng. Sociale sammenhæng og skoler, og virksomheder, og klubber og alt muligt andet. For at udvikle folks måde at have det godt på og give dem en masse gode tricks. Og måder, på man kan komme nemmere og mere problemfrit og lykkeligere igennem livet, som du selv lige nævnte. <laughs> Hvad er det egentlig en person, som, som der jeg så blandt andet på din Facebook, nu øh, gik jeg lige den igennem og så, at altså, du hjælper kraftramte børn, du har hjulpet tusindvis af unge videre igennem livet til at få et mere positivt liv og vælge nogle sunde værdier, du Afhold, du har afholdt 3.000 foredrag i positiv psykologi. Altså, hvad er det for en person, der gør, der vil gøre så meget for andre mennesker? Altså, jeg synes jo, at hver dag skal være en fredag. Forstået på den måde, at øh, man lever i sit S, når man lever på en måde, hvor man bare er rigtig glad hver dag. Hvor man ikke føler, at man arbejder, men man lever bare sin passion ud hver dag. Og øh, det tror jeg ikke vil være muligt i starten. Tænk at vågne op hver dag at føle, at man har en fredag. Tænk at vågne op hver dag at føle, at man men gør det, man har lyst til, og så er det alligevel samtidig det, man kan leve af. Det var jo en langsom start for mig. så altså starten var det hårdt entreprenørarbejde og bygge en virksomhed op, som skulle generere et overskud, som kunne give mig den økonomisk frihed, der skulle til for at få det fedt og for at leve livet, hvis man kan sige det sådan. Og for at regenerere energi i et niveau, så jeg ville kunne give rigtig meget energi og glæde videre til andre. Og det har jo været en lang proces for mig. Men igennem en overrække og gode investeringer og sådan noget, så føler jeg jo i dag, at jeg lever et liv, hvor jeg giver rigtig meget væk, men jeg føler også, at jeg får rigtig meget energi af det. Og den viden, jeg indtager og udvikler, er jo en viden, som, der gør mig glad, når jeg giver den videre. Så for mig er det ikke noget, der giver mig stress at give noget til andre. Og det er ikke noget, der er en byrde for mig, men det er en fornøjelse at gøre en forskel for andre. Og sådan lever jeg. Det bruger jeg hele mit liv på faktisk. Du har flere gange sagt til mig, Fabiola, hvis, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det en joker, jeg kan tjene penge på det, jeg gør i dag. Fordi altså, ja. når, når du ser tilbage på din fortid, ja. som der er måske ikke alle, der kender til, så, så var det måske sådan lidt en, en ret stor overraskelse for alle, at du havnede der, hvor at du havnede i dag at var en af de mest bookede fordragsholder i positiv psykologi. Fordi, ja. Det er der ingen tvivl om. Hvorfor de er det? er dybt ryster over det. <laughs> Jamen det er fordi, jeg kommer fra, at jeg kommer fra en helt normal familie. Min mor kører i en Skoda. Min storebror kører en Skoda. Og min søster kører en lidt federe bil. Men øh, ikke fordi en Skoda ikke er fed. <laughs> Men øh, pointen er, at jeg kommer fra en helt normal baggrund. Og jeg har ikke haft sådan, i verdens øjne den helt store forudsætning for at skulle skabe stor succes og bo ekstraordinært på nogen områder. Og være ekstraordinær på nogen områder. Vi har bare været sådan en helt frikadelle, løbstejsfamilie med gråt hår og ikea <laughs> Og det, jeg skulle bryde ud af det, i en sammenhæng, hvor jeg også skulle bruge hjernen, og nok noget, der kom bag på de fleste, eftersom jeg er dumpe gymnasiet, og eftersom jeg har været den bylige bagdelen på alle, jeg har gået i folkeskolen med, og aldrig bestået ret meget af en i mit liv generelt. Så derfor er det nok noget, der kom bag på mange. Også fordi jeg havde det klientel, og venner der var mange kriminelle imellem, den gang jeg mindre. Så man måske ikke lige forvente at jeg skulle være den store entreprenør, og tage hardcore valg og store investeringer i mit liv. Så du har simpelthen været hardcore kriminel Ja, yeah, der er jo mange definitioner af kriminel. Jeg synes ikke, jeg har et hardcore kriminel, men jeg har i hvert fald levet i et kriminelt miljø, og jeg har lavet mange ulovlige ting. Og man, siger jo, man siger jo meget, du bliver ligesom de fem personer, du er mest sammen med. Ja. Og du var sammen med, altså... Ja. Folk, der øh, han en de der kan stå på højkanten af et og sådan noget, ikke? Så hvad skete der lige der? Jamen, der skete jo det, at jeg faktisk gik ind i lidt det der kriminelle miljø i troen på, at det skulle give mig et godt liv. Jeg troede faktisk helt naivt på, at det at snyde andre og være en idiot, og tænke på sig selv først at være egoistisk, at imødekomme sin egen behov først og leve ud fra sine følelser og gøre, hvad der passer ind. det troede jeg naivt på, det gav mig et rigtig godt liv. Og det tror jeg ved, stadigvæk, der er millioner mennesker, der gør i verden. Altså hvis man gør sådan, hvad passer af en, er der mange, der forbinder det med den ultimative frihed, fordi du gør bare, hvad du føler for og hvad du har lyst til. Men jeg måtte jo sande og indrømme over for mig selv, at det miljø, hvor du gør, hvad der passer ind, det er så altså ikke det, der giver godt liv. Fordi ens følelser vil ikke lede en til et godt liv. Hvis man skulle leve efter ens følelser, så var man nok blive skilt hver tredje dag, og man vil have mange dumme tanker, der ville løbe af med en, og det er ikke noget lykke øh, forbundet med det. Og jeg så jo også rent praktisk, at de mennesker, jeg gik sammen med det kriminelle miljø, der var ikke nogen af dem, der havde det godt. Der var ikke nogen af dem, der eksempelvis havde en chef, der var glad og med dem. Der ikke nogen af dem, der havde nogle sunde karakterer og værdier og integritet i deres liv og så altså det, det kræver noget at, at udrette noget, der er sundt, og at skabe gode ting i ens liv. Og det var jeg ikke villig til på det tidspunkt. Så jeg gik på kompromis, og jeg levede et liv, hvor at, øh, jeg stod mig selv nærmest. Det gav så det liv, som man så får, og som andre også får, et øh, dybt ulykkeligt liv med rigtig mange problemer, hvor man overtræder andres grænser og værdier, hvor man øh, snyder og bliver snydt selv. Og øh, så lever man det liv, hvor man så åbenbart tror, det giver et godt liv. Og jeg tror ikke på, at der er en lykkelig kriminel dag, det tror ikke på. Alle der i Aalborg, de kender bare for at være den der... Bandit. Ja, det gjorde de. Du er simpelthen Politiet, i hænder, en af de venner, der jeg flyttet fra byen. Så det der er der ingen tvivl om, at det, det sat, jeg har sat nogle spor i den by. Og så var det så, at hvad skete der? Jamen, der skete i hvert fald det, at jeg kom til den erkendelse, at det jeg gør nu, det er i hvert fald ikke rigtigt. Og det er i hvert fald ikke noget, der er produktivt og sundt for mig. Og så begyndte jeg at interessere mig meget for succesfulde mennesker. Dem, der virkelig integreret med en sund berigende succes, hvor man kunne se af til, at det var gode familiefædre, det var sunde mennesker, det var folk, der var produktive, folk, der havde en sund økonomi, folk, der var glade og var rigtig glade, ikke glade på andres bekostninger, men glade og have en varm humor. Og alle de mennesker, som, som faktisk bare har succes med mine nye øjne og det jeg sådan, måske længtes lidt efter at kunne godt mærke, at jeg ikke havde, Den begyndte jeg sådan at identificere, hvem er de, og jeg de har det. Givet, om de har noget fælles Det var da meget sjovt. Jeg om de har noget til fælles, der gør, at de ender det sted, hvor de gør. Og så fandt jeg ud af efter en overrække, at øh, folk, der er fattige, de har mange fællestræk. Folk, der aldrig har penge, har mange fællestræk. Folk, der altid har penge, har også mange fællestræk. Og folk, der er dybt meget succes i deres liv, de har også mange fællestræk. Så tænkte jeg, jeg vil gøre det, som de andre gør rigtigt. Og hvem var det så, du blev inspireret af der? Det var fx en fyr, hed Paul, der var forstander for en efterskole. Han havde ikke specielt mange penge, men han havde integritet og var rigtig sejt. Det var en fyr, der hed Dan i Aalborg, som jeg synes levede et godt liv. Han hjalp andre mennesker. Det var en fyr, der hed Karsten, der er, der er død, men holdt foredrag omkring narko. og sådan noget. Jeg, jeg, jeg, jeg mødte nogle forskellige mennesker, jeg synes, de havde en fed livsstil. Også øh, internetmæssigt var jeg dybt inspireret en fyr, der hed Joel Osteen, og Der var mange sådan mennesker i i øh, Både på nettet, men også i min omgangskreds, som jeg egentlig godt kunne se, de havde et sundere liv, end jeg havde. Mere produktivt og mere glade, og, og havde mere en stabilitet i forhold til at leve et sundt liv, også i fremtiden. Og den begyndte jeg at beundre, og så begyndte jeg at tilegne mig de værdier, som de havde. Så jeg tænker, når nu man er ude i virkelig en dårlig løbebane, kriminel mm. og, ja. og livsmæssigt, hvordan skifter man så lige pludselig retning til at komme fuldkommen over den anden side, jeg plejer altid at sige sådan, hvordan spiser man en elefant et lille ad gang. Og sådan var det nok også for mig, at der er nogle opgør i menneskets liv, hvor man må erkende og bekende nogle ting for at komme videre i sit liv. Og først når man er villig til at lukke nogle døre bag sig, giver det mulighed for at nogle nye døre vil åbne sig i sit liv. Så der er altså nogle små dæmoner, man skal have gjort op med i sit eget liv. Og der er nogle livsprincipper og nogle erkendelser, som man simpelthen bare må tage op og, og arbejde på. Og det er jo ikke noget, man kan gøre fra den ene til den anden. Det første skridt, jeg tog, det var, at jeg valgte at flytte for Aalborg, Som var et ret stort skridt. Det er ikke noget, man gør henover en nat. Det andet skridt, jeg tog, det var, at jeg ville aldrig mere være i et kriminelt miljø. Aldrig. Jeg ville ikke have en kriminel ven i mit liv. Det var et stort skridt, altså. der sagde Det var på bekostning af, at jeg måtte miste mange af dem, jeg så egentlig førhen kaldte venner, men jeg nu ikke synes var specielt gode venner. Det tredje skridt, jeg tog, det var, at jeg aldrig igen ryge has. Jeg er ikke en, der røger hash hver dag, men jeg has en gang engang. Og jeg kan godt se, at de mennesker, der røger has, det er måske ikke de mest produktive mennesker på jordkloden. Og det er i hvert fald ikke dem, der har den livsstil, som jeg ledte efter. Så derfor gjorde jeg det at få gjort op med at ryge hash, tog jeg også nogle måneder. Så gjorde jeg også op med det at være fuld. Det at ligne sådan en fadel med ører og stå og råbe efter en en rest. Og, og leve det her liv, hvor du bare øh, går rundt sammen med piger, der nærmest bliver gravide på vej ind i køen til Crazy Daisy og sådan noget. Det, det var et liv, som jeg måtte simpelthen stoppe med. Og så valgte jeg så, jeg hellere vil være en, som jeg have de forkerte venner. Der var også noget proces i at, så at finde et nyt netværk af sunde relationer i en helt ny by, hvor jeg ikke har været før. Så, øh, så jeg fandt jo sådan nogle netværker, som jeg så begyndte at netværke med, som så var dem, der var med til at løfte mig op og brugte meget tid på at, at skabe virksomhed og skabe succes. Det er jo ikke noget, der igen kommer hen over nat, men det er en lang proces, som jeg så hardcore valgte i mit liv, igennem sunde livsprincipper. Jeg tog også et personligt valg, og det var, at fra i dag, så taler jeg positivt, eller så siger stille. Så øh, det der negative menneske, som jeg var før i tiden, eller i hvert fald var mere før i tiden, det var nogle ting, jeg personligt fik gjort op med i mit liv. Og alle de her små livsprincipper, det er så dem, jeg senere hen har opfattet og kunne give videre til andre, og, og set, hvordan de kan få succes på de her principper. Mm. Så, så du tog simpelthen til København, og så øh, vidste du så på det tidspunkt, nu vil jeg være fordragsholder. Ja, det vidste jeg. Ja. Jeg tog nogle valg, som jeg nok aldrig har sagt til nogen. Jo, det har måske siden, men det er ikke nogen, jeg snakker særlig meget om. Jeg besluttede, at jeg ville have det største hus i København. Det skulle bare være vulgært stort. Det har altid været et fascinerende store hus. Jeg besluttede mig også for, at jeg gider ikke køre en lille skraldekasse. Enten så har jeg ingen bil, eller så har den fedt. Længere har den ikke. Og jeg besluttede mig for, at jeg ville have succes som foredragsholder. Jeg vil være den bedste, og jeg vil være ekstremt booket. Og jeg vil holde de foredrag som jeg har lyst til, og jeg vil ikke være afhængig af økonomi. Jeg vil simpelthen være økonomisk uafhængig. Og jeg besluttede mig for, at jeg ville have et liv, hvor at jeg ville forkælde mig selv rigtig, rigtig meget. Og fra der, hvor jeg stod, var der stort skridt. På det anden tidspunkt, der stod jeg i en toværelseslejlighed, valby, <laughs> Og har ingen bil. Og var 27 år gammel. På det her tidspunkt, hvor jeg tog de her hardcore beslutninger. Efter jeg kom ud af det dårlige miljø. Mm. Og øh, når man sender ting ud i verden, så, så sker der noget magisk? Eller øh, kommer lad i en slampe? Ja, yeah, der var jo en masse netværk forbundet med det. Altså, man skal jo gå med de rigtige mennesker. Du nævnte det selv før, at de fem tætteste har en stor indflydelse på, hvem man er og, hvem man bliver. Mm. Og øh, netværket var ekstremt mange døre. Så jeg fandt i hvert fald et øh, suverænt netværk af mennesker, som var på den måde, jeg gerne selv ville være. Så jeg prøver at tiltrække mig mennesker, som, øh, som jeg var fascineret af selv. Mm. Og mennesker, som jeg vidste kunne løfte mig frem. Og øh, så arbejder jeg ekstremt hårdt. Jeg, øh, det kan man jo altid sige. Jeg tror ikke, der er mange i det her land, der har lagt de timer for den. Jo, dem der har fået succes, de ved hvad det handler om. Og mm. jeg ja, derude, I ved hvad det handler om. Men der er ingen tvivl om, at hvis man sidder på bistand, og man ikke laver ret meget, mm. så, så forstår man ikke, hvad jeg snakker om. For det at skabe succes og skabe resultater, det kræver, at man må give afkald på rigtig mange ting i sit liv. Hvad har du givet afkald på? Fjernsyn. At give afkald på Spil Smart med en 3 liters vodkaflaske ind i byen og sidde med 20 damer. Jeg giver afkald på stoffer. Jeg giver afkald på hele mit gamle netværk. Jeg giver afkald på egoisme. Jeg giver afkald på at stå mig selv nærmest og altid bare gøre det, der var mest behageligt. Men jeg har at gøre det, der var bedst for mig. Også selvom det gjorde ondt og det var hårdt. Og der kan jeg nævne rigtig mange ting af, hvad jeg synes, jeg giver afkald på. Giver afkald på ikke at tage de nemme beslutninger, men tage de hardcore, langvarige investeringsbeslutninger. Som øh, gjorde ondt, og som man ikke kunne se resultat af her nu, men jeg vidste resultatet ville komme. Så du havde hele tiden denne her, fordi der er mange øh, foredragsholdere, jeg snakker med, når jeg rådgiver dem, de er sådan lidt, jamen, opkomming foredragsholdere, ja, de siger det. sådan lidt, jeg kunne godt tænke mig at være eller, ja. men det skal helt ske nu. Altså, ja. men, men du havde hele tiden troen på, at du vidste, at det ville komme. Ja, jeg var faktisk ligeglad med succesen på daværende tidspunkt, det betyder ikke så meget for mig. Og jeg flyttede faktisk ind i en lille lejlighed, som ikke var specielt imponerende. Og derefter flyttede jeg ind i et gammelt hus, som alle grinede af. Fuldstændig ikke hvad de mente om det. For jeg vidste, at jeg havde en længere proces i at være i det hus der. Det var bare en, for mig var det bare et skridt. Og da jeg så købte det hus, jeg boede i nu, var faktisk også ufattelig mange mennesker, der grinede af mig. Fordi jeg, det var en gammel gård på over 1000 kvadratmeter. Og der var totalt faldefærdig. Og, og jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor folk grinte sådan af det. Jeg, jeg, begreb, ikke, jeg begreb ikke, at det ikke kunne se, at det her det bliver Danmarks bedste hus. Mm. Det kunne de ikke se. Det var bare en stor bunkelord til alle mennesker. Ikke? Så jeg nok altid med min indre øje kunne se den succes, som jeg selv har undet mig selv. Mm. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Så det der med, at folk siger, visu visualiser det? Ja, det synes jeg, det har er, det er jeg brugt rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Fordi øh, alle mine mål og mine planer og sådan noget, de har altid stået visuelt lige foran mig. Og det har gjort det nemmere for mig at tage hardcore beslutninger og give afkald på ting, når man ved, hvad man får. Og når man arbejder hen imod noget, der er sundt. Så er der også noget med at være realistisk. Der er mange mennesker, der lever i sådan en eller anden daglig drøm, hvor de bare, det er jo sådan en helt tilværelse. Hvor, øh, hvor deres evne ikke står mål med, hvad, med planer og hvad de egentlig formår at kunne, og deres netværk og sådan noget. Ikke? Mm. Så hvis man er sådan helt ude i hampen, og ikke har nogen realistisk sans, så, øh, så bliver det nok bare til dagdrømmeri. Det, det, det tror jeg føler det ikke på, i. Okay, hvis, øh, hvis man valgte at være en duer, i stedet for bare at sidde og dagdrømme, så er man nok udrettet en del mere i alle de timer, hvor man bare sidder og drømmer. Mm. Og der er nok været typen, der har arbejdet hårdt. Så so hard work... Og så altså, tro ja, på det. Ja, har jeg spunget mange net over mit liv i starten af min karriere i hvert fald. Mm. <laughs> Fordi jeg skulle arbejde hårdt. Derfor bliver vi jo nødt til at have det rigtig, rigtig godt i den proces. Ja. Og der har du jo heldigvis udviklet, du har selv helt udviklet de syv livsprincipper. Ja, det har jeg, ja. ja. Hvor, hvor kom det til dig? Jamen det, er jo, det, der er meget sjovt ved mig, det er, at det er jo laver egen erfaring. Jeg har kørt test på mange af de mennesker, som jeg rådgiver for at fungere som... Øh, som livsstilsvejleder for, kan man sige. Ikke? Og jeg arbejder med mental sundhed i 20 år. Mm. Så mange af de ting, øh, som jeg udvikler, er nogle ting, som jeg prøver af i vores øh, samtaler på det, der hedder Center for til Udvikling, hvor jeg arbejder. Når vi synes, det virker der og gøre en forskel i menneskers liv, så bruger vi det på fordrag, og hvis det giver en forskel der, så skriver vi det i bøgerne. Eller jeg skriver det i bøgerne sammen med mine konsulenter og medarbejdere, jeg har. Så bliver de her redskaber testet af. Så har jeg nogle medarbejdere, der også prøver at lave livsstilsamtaler med andre. Hvis de, de kan formidle de her redskaber, som jeg udvikler, så synes vi, de er rigtig gode. Og så anvender vi og bruger den så. Men det er jo krævet meget. Altså jeg, jeg ved ikke, om der er mange, der ved, hvad det betyder at være succesfuld Så Jeg har altså haft måske 11 fordrags om ugen nogle gange. For forskellige stationer i Danmark. Så det har jeg gjort. Det har været på bekostning af mad og søvn. Og faktisk leve i en bil. Og hvis man ikke er villig til at betale den pris, så skal man i hvert fald overveje, før man... For få store ambitioner for sig selv Eller så måske gøre noget der er mere realistisk Men, øh, men det at udvikle alle de her redskaber Og skrive bøger Samtidig med at holde mange og sådan noget. Det er noget der har, været, der har haft en stor bekostning på På mange andre planer i ens liv synes jeg. Så du har jo så også brugt det på dig selv Så du kunne bevare og glæden I ja. dit liv fordi For nylig så sagde du til mig Fabiola Jeg har aldrig en dårlig dag Har det er godt nok selv. Og det sagde du helt åbenhjertet, ja. og, og jeg kiggede bare på det. Ja. jeg havde lige været ude for en eller Altså, Og jeg sagde Søren, kom nu. Ja. Du har den en dårlig dag en gang imellem. Og jeg kunne bare se på dig, at du mente faktisk. Ja. Jeg, jeg lever jo de syv livsprincipper, Fabiola. Ja. Og jeg var bare sådan, okay, men fortæl lige også mig om det der. Det vil min lytter også gerne vide noget. Ja. <laughs> så, så kan vi ikke starte ja. med den første livsprincip? Jo. Hvad er den første livsprincip? Det er tanker. Det er måske også den største. Jeg skrev der før en bog, der hedder Tankernes Magt har du ikke nogen, set en fed gyserfilm? Du synes, det er rigtig fedt. Sammen med nogle venner. Prøv det. Ja. Ja. Chucky. Ja. <laughs> det er mange år siden. Hvis jeg skulle filme dig på en film, hvordan har du så set ud reaktionsmæssigt? Uh, Nede ved en pude, og så mm. har Han jeg... har reageret ret voldsomt, ikke? Jo. Svedt i hænderne, og haft det dårligt, og rystet måske, og haft en pude op, som du siger, ikke? Og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo, vores nervesystem er faktisk så dumt, at det ikke kender forskel på en reel fare og sådan en fare i en, i en skærm. Der er virkelig ikke noget, der er farligt bag en computer eller bag en fjernsynsskærm overhovedet. Men alligevel, så tager vi os selv i at sidde og være rigtig, rigtig bange. Og det er fordi, at vores nervesystem det, det forstår ikke forskellen på en reel fare og en fare, der er virtuel. På samme måde er det faktisk også med vores tanker. De tanker, vi tænker eksempelvis hvis man siger, at du er dum, eller du kan ikke finde ud af noget, eller du er for langt ude. Det kunne da faktisk lige så godt være, en den anden person der står og sagde til os. Så de tanker, vi tænker om os selv, er tilsvarende en anden person, står og snakker til os og fortæller os, du er dum, du ligner noget, der er løgn, og du ligner noget, der skylder op af havet, og du er grim som en dør. Så man kan sige, at de tanker, man tillader sig at have inde i sit hoved, er, på, er svarende til at en anden person, står og behandler en på den måde. Og som udgangspunkt, så tror jeg faktisk, rigtig mange mennesker behandler sig selv rigtig dårligt. De er ikke realistiske med, hvad der er sundt for dem. Mange lever en livsstil, hvor de begrænser sig selv. Mange lever en livsstil, hvor de ikke har produktive, sunde, positive tanker omkring, hvem de er, hvad de vil og hvor de vil hen. Og når man som udgangspunkt forstår, at ens tanker, dem styrer man jo selv. Du styrer selv alle de gode tanker, du styrer selv alle de dårlige. Du, du, du skal skabe vilkår for at have sunde tanker. Hvis man forstår de her ting, det tager en proces at forstå, så vil man nok gøre meget mere, end man i virkeligheden gør nu. For at få flere positive tanker, hvor man taler til sig selv. Man kan også tale sig selv op. For eksempel, hvis der er noget, man er rigtig glad for, så kan man tale sig selv op. Man kan også tale sig selv ned. Hvis man bliver hissig, kan man tage sig selv ned. Eksempelvis ved at sige, at det går nok. Eller det er ikke det værre. Jeg gider ikke stå og spille idioter. Nej, jeg gider ikke stå og spille dumt herinde i en bank. Det virker da ondt, hvad jeg går nu. Så kan man tage sig selv ned. Mm. Men man kan også tale sig selv op. Altså hisse sig selv op, eller, eller blive rigtig euforisk glad. eller sådan noget. Så man kan, man kan vælge at regulere sine tanker. Og øh, mange af de ting, der regulerer vores tanker, er vores oplevelser, de oplevelser, som vi giver os selv i løbet af dagen og livet. Og der er jeg nok ekstrem speciel på de område, for jeg, jeg lever det fuldstændig vildt ud i mit eget liv. Så man kan sige, at øh, for mange mennesker vil jeg nok blive en ekstremist, fordi at på nogle områder, så er øh, så mit, mit, mit privatliv er fuldstændig totalt planlagt, for at stå op om morgenen til at gå i seng om aftenen. Men der er også masser af plads til impulsive ting. Men jeg er så bekendt med, hvad der gør mig glad i mit liv. At øh, de er simpelthen impliceret i mit liv. Igennem min kalender, igennem min penge, min måde at bruge min økonomi på. Jeg ved eksempelvis, at jeg er super glad for rejser. Så lige nu PT, har jeg bestilt en rejse til Bulgarien, jeg skal til Bali, skal til Thailand, og jeg har lige bestilt en rejse til Estland, hvor jeg skal over på jagt. Og jeg er lige kommet hjem fra jagt i går fra samme sted. Mm. Så hele vejen igennem, og så skal jeg føde på bare på bryllupsrejse snart. Hele vejen igennem, så ved jeg, at jeg får ekstremt meget energi, hvis jeg bruger et vist antal uger på på at rejse. Jeg ved præcis hvad jeg skal lave når jeg rejse. Jeg ved hvordan mit liv skal være inden jeg skal rejse, og hvordan det er når jeg kommer hjem. Og stoppen om morgenen så har jeg bestille ritualer der gør mig rigtig glad, og middagen gør jeg ting der gør mig glad. Når jeg går ud i garagen har jeg i flere år sparet sammen til de ting jeg kører i, at den måde, den er indrettet på hele mit hus, er indrettet på en måde hvor jeg tænker 10 år frem når jeg bygger det. Og i dag så sent som i dag har jeg siddet og planlagt hvordan det hus jeg skal bo i om 20 år det skal se ud. Jeg har også planlagt budgetter på hvordan jeg kommer til at realistisk at bo i det, og hvordan det skal være, og hvordan jeg gerne det. Jeg vil gerne have et high på mange, mange, mange, mange, mange mange tusind liter. Mine børn skal have hver deres hej i det. Det skal være to meter lang. Så skal vi have vores hej. Så vil jeg bo. Så kommer jeg til at bo om 15-20 år. Det ved jeg allerede nu. Og bare det, jeg ved, hvordan jeg kommer til at bo, og det er realistisk, det gør mig glad. Så det er bare dumme, mærkelige, ekstreme eksempler på, hvor ekstrem jeg selv fungerer i det her liv. Også i de små ting. I måden, jeg bruger mine penge på eksempelvis. Så sent som i går, det ringer jeg ned og laver en aftale med min bank, som gjorde, at jeg sparer 250.000. Jeg jo selvfølgelig en lang, lang, lang, lang periode i forhold til den måde, jeg låner penge på, og den måde, jeg investerer i penge på, og sådan ting. Men hele vejen igennem tænker jeg altid 10 år frem. Og det gør, at jeg til mindst tale i hverdagen gør nogle ting, der gør mig glad. Men også på 10-årsplanen, på 5-årsplanen, i næste uge. Mange mænd kan godt synes, det er mærkeligt, hvorfor skal vi aftale nu, Hvornår vi skal være sammen om fire uger. Ja, skal vi ikke lige lave en aftale den fredag? Det kan vi da godt, siger de så. Men hvorfor lige nu? Altså normalt så ringer man sammen en sted før. Om det vil bare ikke have styr på. Koncertbilletter for eksempel. Jeg går op på de forskellige portaler på nettet, og så bestiller jeg koncert til hele året gangen. Jeg ved, hvad jeg godt kan lide. Jeg ved, hvad musik jeg elsker. Og jeg ved cirka sådan, hver sjette uge, så vil jeg gerne til livekoncert. Det giver mig masser af energi. Så vil jeg gerne stå med en fadøl, og stå og skabe mig lidt sammen med et par gode venner. Og så får jeg booket det, så er der styr på det. Så bare nogle dumme eksempler, men alligevel store eksempler, små eksempler på, hvordan jeg hver dag gør ting, der gør mig rigtig glad. For eksempel, når jeg går ud af døren, så ruder jeg altid op, inden jeg tager afsted. Det er et princip, for jeg ved, at jeg er meget mere glad, når at komme ind, når det er rent. Mm. Og alle sådan nogle ting kan jeg godt finde på at have en del styr. Når jeg skal ud at rejse, jeg pakker altid min ting tre dage før, for jeg ved, at hvis jeg pakker det dagen før, så glemmer jeg altid noget. Men nu lever jeg en livsstil, jeg glemmer aldrig noget, når jeg er ude at rejse. Til gengæld, så pakker jeg sådan løbende tre dage op til, jeg skal rejse. Så har jeg et sted i huset, et bestemt sted, der ligger alle de ting, jeg skal have med, og jeg glemmer aldrig noget. Mm. Det gør Jeg ved, at der er styr på tingene. Jeg har været på hoteller før, jeg ved præcis hvad der er irriterende ved et hotel Som de fleste først finder ud af, når de er kommet Nå, det er jo til en baggård, det var godt nok træt. Når det er ikke all når svimmingpoolen er kun 18 grader Jeg har sådan en list på 20 ting, jeg lige tjekker igennem, inden jeg tager sted. Så ved jeg, når jeg kommer til hotel, så er der styr på det, og jeg er glad Så jeg vil sige, jeg forebygger rigtig, rigtig meget ting, der resulterer i, at mine tanker er glade De er tilfredse, for jeg kender mig selv så godt, jeg ved præcis hvad jeg gerne vil have Jeg er måske også meget god til at sige det til mine venner, hvordan jeg gerne vil have det. Så hvis der er nogen, der overtræder nogle grænser, fordi jeg så går jeg ikke ulmøjet og af, og så siger det bare. Mm. Så kan de lave om på det eller være. Og hvis de ikke vil lave om på det, så vil jeg som jeg lever leve med det, eller jeg ikke vil leve med det. Mm. Og hvis jeg vil leve med det, så byder jeg det i mig, og så, så laver jeg en pakke med mig selv, og den kommer ikke op igen. Så langt forklaring på, hvordan jeg lever et liv, hvor jeg virkelig skaber den rette grobund for positive, dejlige tanker hver dag. Men det kan også godt være, at man tænker, øh, tænker dårlige tanker om, øh, om sig selv. Jeg havde øh, her i denne her uge en fordragsholder, der sagde, jeg er bange for, at folk de tænker, at jeg er kedelig. Også andre, andres, altså, hvor man tror, at de tænker dårligt om en. Ja. Hvad gør du selv for altså, andre forventninger, eller sådan, så du, mm. så, så du tæ selv tænker positivt om dig selv? Ja, men det, det har jeg gjort noget ved på stedet. Enten så har jeg valgt at leve med det, den uvisthed, og ellers har jeg valgt at gøre noget ved det. Jeg kunne aldrig drømme om at bekymre mig om noget, der er uden for min kontrol. Det vil simpelthe ligesom ikke spille mit liv på. Ja, generelt så synes jeg, det er utroligt dumt at bekymre sig. Jeg synes det er smart at handle på sine bekymringer, men jeg synes, det er dumt at bekymre sig. Og hvis det var mig, der havde den usikkerhed i mit liv, jeg booker en stenopgå lige med det samme. Eller to mennesker jeg ved, der er rimelig kritiske, eller tre, så havde jeg give dem en bøger for at komme med, og så har jeg bedt om deres uforbeholden fuldstændig ærlig mening. Og hvis jeg er røgsyg høre på, så vil jeg have det at vide. Og så har jeg nok valgt et par gode venner, som, øh, som er rigtig sjove. Eller en stand-up som tænker sjovt, der som træner sig selv i at være sjov, uddanner sig selv til at være sjov, og ved, hvad der er komikker, og hvad folk de griner af. Og så har jeg simpelthen fået ham til at evaluere mit forder og give mig nogle gode jokes. Så er du aldrig bange for, hvad andre folk tænker om dig? Jo, i perioder af mit liv. Men, men nu, efter så mange år, er jeg nok ret... Jeg ved godt, det lyder måske mærkeligt, jeg, jeg tror, jeg ret ligeglad med, hvad folk de tænker om. Det, tror jeg også, folk, der, det, det ved du nok også. Altså, ja. vi kender hinanden ret personligt ja. godt personligt også. Ja, det tror jeg er ret ligeligt med folk det mener om mig. Ja. Det rammer ind det sted der højest når man plukker i af, hvad man synes om mig, tror jeg. Ja. Selvfølgelig ville jeg have en interesse i det, hvis jeg kunne mærke at jeg havde en attitude, der kunne provokere andre mennesker, så er det selvfølgelig tage hensyn, altså for ikke at provokere folk. Men, men at bruge tid på hvad folk de mener om mig, mm. der har jeg nok en anden holdning til det end mange andre har. Det svarer lidt til at kravle op af et bjerg, og der er en der sparker på dig på vej op. Hvis jeg fokuserer på bare at komme fremme, så kan han jo blive med at stå og koncentrere sig om at men han ikke ramme mig, fordi jeg jo krav fra ham. Jeg går efter mit mål, og jeg går fremad. Men mange af dem, der er hatere, de er jo hater og sjalu på andre mennesker, fordi de selv føler, at de mangler noget. Og de bruger faktisk rigtig, rigtig mange ressourcer på at være mig, eller på at efterligne mig, eller på at hade mig, mm. eller være irriteret på mig. Men man skal lige huske på, mens de er sådan, så står de faktisk ret stille selv, mm. mens jeg vokser hver dag. Fordi jeg, jeg, jeg, jeg bruger mit potentiale og min... Det, som de, det, det krudt, de bruger på irritation, er faktisk ret mange ressourcer af den daglige øh, portion og ration af ressourcer, vi har. Vi har kun en vis portion af, af glæde og energi hver dag. Det er jo ikke sådan, vi er ubegrænset. Et eller andet sted, så løber man jo op i af aften for, for, for energi, kan man sige. Og hvis man som hater eller som folk, der irriterer og tæller negativt, vælger at bruge alt deres skrudt på at være negativ Eksempelvis på mig eller en anden. Så er der altså ikke ret meget potentiale til at vokse så bruger de stort set alle deres ressourcer på at være irriteret og negativ. Så man skal altid huske på, at hvis der er nogen, der irriterer dig, og der er nogen, der hader dig, og der er nogen, der ud på dig, så skal du bare koncentrere dig om at gå fremad, fordi så vil du vokse fra dem ret hurtigt. Og det er faktisk også den aller værste ting, du kan gøre over for dem, der hader dig, det er bare vokse og få mere succes. Du af Så nummer to. Yes. jeg har en, der hedder Bekendelser. Nu nævner jeg dem ikke i kronologisk rækkefølge, for okay. det. Bare lige sådan, vi siger den. jeg har en, der hedder Bekendelser, og den har jeg, fordi at øh, man kan ikke opnå og udvikler sig inden for et område, man ikke selv i første omgang vil erkende er et problem. Mange mennesker i Danmark og i resten af verden, de vil ikke se det mest indlysende. Jeg er en dame inde på mit kontor forleden dag, det første hun sagde, hun vejer nok 150 kilo, det første hun sagde, det var, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg er så fed. Og det første jeg tænkte, det var, kan du så ikke lige starte med at tørre på en fritårsnok din skjorte et Der er mange mennesker, som ikke vil se det mest indlysende i deres eget liv er problemstillinger. Vi ser den med alle sammen på TV hver dag. Vi sidder faktisk og griner af dem. Det hedder luksusfilm og alle mulige andre. x -factor. Ja x -factor. Der er mange sådan hvor at, hvor man ser, her har vi fede Fleming for farum og Fleming vi jo fuldt dit liv her i 14 dage. Og set, hvor meget sukker du spiser Fleming, og du indtager så meget sukker Fleming, så at det svarer til den her bucket trailer fuld med flæsk. Og samtidig så kan vi jo se på din app, Flemming, at du kun har gået 27 meter siden for i torsdag. Og så hører man jo Flemming. Hå? Det er aldrig nogen, der fortælle mig. Det er der, der er utroligt. Det er, jeg har jeg aldrig vist noget om. Det skulle jeg have haft at vide. Det skulle jeg have haft et brev om. Altså hvor man tænker, jamen er der fuldstændig væk. Og på mange områder er der jo rigtig mange mennesker, der ikke vil se det mest indlysende. Og om der så stod en blå elefant lige midt i rummet, så kan man ikke se den. Og et eller andet sted, så... Øhm der er mange, der har en dårlig kæreste, super nederlig kæreste, hvor man tænker, jamen, hvad laver du om hende i dit liv? Det siger der mere om dig. Du sidder og bagtaler din kæreste hver dag end det siger om hende. Mm. Idioter de finder der overalt, men hvad, hvad er det er dit liv, der gør, at du vil have gået sammen med en, eller være sammen med en, yeah. eller hvis det er en ven, eksempelvis ikke? Eller mennesker, der begrænser sig selv igennem øh, fristelser, eller igennem druk, eller igennem ligegyldighed, eller igennem dovenskab, hvor det er ret indlysende. Prøv at have succes, så er der måske nogle ting, du lige skulle få gjort op med i dit liv først. Mm. Så prøv at være realistisk med din succes bagefter, ellers så går du rundt og er konstant skuffe. Så prøv at se det mest indlysende. Og det er der mange mennesker, der ikke kan eller ikke vil i Danmark. Og hvis man har succes, så er der kun én ting at gøre. Det er at ofre de her små fristelser og irritationer og ofre den her modvilje til at se det, der indersiden er et problem i ens eget liv. Nogle mennesker de kan ikke nå så indlysende som at bruge deres penge rigtigt. bruge den forkert eller ryger smøg jeg ja, er sådan set ligeglad med, om folk ryster mig. Men hvis man er i over sig selv 20 gange hver dag, de at de må så skal man måske overveje at stoppe det. Men hvordan bliver man så bedre til at se det indlysende, som du siger, den der kæmpe blå elefant, der står lige foran en, som man bare nærmest ikke kan se, for man er lige ved at gå ind i den? Jamen for mig der handler det meget om at kende sig selv og kende sine svagheder. Og hvis man ikke selv kan komme ud af sine svagheder, sådan har jeg jo sit. Der er mange ting, jeg ikke selv formår at komme ud af. Men så må man booke nogen, der kan hjælpe en. En god ven for eksempel. Så derfor jeg stiller mig til regnskab over for en fyr, der hedder Peter eksempelvis. Vi mødes hver 14. dag. Der sidder vi i en bil ude ved en motorvej. Lidt upassende. <laughs> Folk de kan tænke, hvad det vil. Der sidder mig og Peter har hardcore samtaler med hinanden. Der sidder jeg faktisk og nævner alle mine svagheder over for Peter. Han sidder og nævner alle hans svagheder over for mig. Og så sidder vi og laver aftaler om, hvordan vi bliver en bedre version af os selv de næste 14 dag. Du tager også din egen medicin en gang imellem. Vi kalder det tough stuff. kalder det tough stuff. Ja. De svagheder, jeg så har, det, det prøver jeg at mig til at gøre bedre. Og... Øh, det svarer jo lidt til, hvis man gerne ud og løbe, man kommer aldrig ud at af selv. Længere ikke. Så det svarer lidt til, at man finder en aboen, som også gerne vil løbe, og så er det lidt nemmere at komme ud og løbe, når han står og banker på døren næste morgen kl. 7. Fordi man kommer ikke ud af selv, men når en står banker på, så ved man, at han kommer ud. Men man skal jo selv i arrangere, at han kommer. Så det handler et eller andet sted om at planlægge sig ud af svagheder. Og det tror jeg, at den her kapitel om at, altså det, det handler at det her kapitel om at sig rigtig meget af, at man får planlagt sig ud af de her ting. Og det kan sagtens lade sig gøre. Men det handler om, at man i første omgang som sagt vil være villig til at indse det. For ting du ikke er villig til at indse, kan du ikke arbejde med. Du kan ikke arbejde med et problem, du accepterer. Det du tolererer, kan du aldrig ende på. Så hvis du tolererer, at du sidder og lurer porno fire timer hver nat og tænker, sådan er det, så ender du aldrig på det. Hvis du tolererer, at gang på gang på gang på gang, der siger du ting, du ikke mener, men det bliver hørt af andre mennesker. Men hvis du tolererer det, så kommer du aldrig til at blive en bedre version af dig selv. Det svarer til, at du, du nøjes med en kæreste, der er dum som en dør. Eller venner, der, der gør ting, som du indersiden din forkert, men du tolererer den, og så kommer du aldrig på igen. Du bliver nødt til at være hård over for dig selv, i hvert fald hvis du vil have succes. Hvis du ikke vil have succes, så er det lige meget. Det handler vel om at have, skrive sine værdier ned, om hvad, hvad man vil acceptere i livet, eller, eller hvad? Ja, man kan sige, at hvis man tager sin højre hånd frem, har sine værdier der, tager sin venstre hånd frem, og så har man sin, sin øh, valg der, så hvis ens valg stemmer overens med ens værdier, altså ens handlinger og valg stemmer overens med ens værdier, så har man jo det, man kalder personlig integritet. Men hvis man har nogle værdier, som ikke stemmer overens med ens valg eller handlinger i verden, i praksis, så har man jo ikke integritet. Så siger man jo, at man gør noget i sine værdier, men i virkeligheden så gør man noget helt andet. Så opnår man jo ikke harmoni, og man opnår jo ikke integritet. At være en menneske i integritet, det er at vide, hvor man gerne hen, og, og så gå efter målet. Det er jo svært at score et mål på en fodboldbane, hvis man ikke ved, hvor målet er. Så det er jo klart, at det her med at have nogle sunde værdier nedskrevet, og have nogle sunde målsætninger, er jo utrolig vigtigt. Men hvis man ikke handler efter den, efter sin delmål, og oplever, at man gør det, så lever man jo et liv, som utrolig mange mennesker faktisk gør, hvor man ikke har integritet i deres eget liv. Og ja, så bliver man utilfreds, og så kan du ikke positive tanker. Så vil du være tur på dig selv, og du vil have nogle tanker, der altid irriterer dig. Nej, det skal også have gjort. Og det var forfærdeligt, det var da irriterende og sådan noget. Ikke? Så må man enten skrue ned fra ambitionerne eller man får nogen til at hjælpe sig, eller man må tage sig sammen. Mm. Og der er ikke nogen nem vej til succes. Det er hardcore at tage sig sammen og gøre noget. Der er nogle mennesker, der bygger af det, fordi de formår at skabe det netværk, der skal til for at løfte dem et niveau op og åbne døre for dem. Og så er de villige til at betale prisen for at lukke gamle døre og gamle vaner og gamle tankemønster og alt sådan noget, for det lukket i en fart og komme videre. Mm. En anden livsprincip, du synes er meget vigtigt? Det er at løse sine problemer, inden de kommer. Jeg tror faktisk, at et af de vigtigste færdigheder, man overhovedet som menneske kan opnå i sit liv, det er at være en god problemløser. Det er livsprincip nummer tre. Mange menneskers problemer er jo de samme problemer. Man har igen og igen problemer med ens identitet eller selvværd, eller man synes, man er for fed, eller man synes, man er for grim, eller man synes, man har en for tynd arm, eller man synes, at de venner, man har, altid sover en, eller man bor en for lille lejlighed, eller en nabo er en idiot. Altså, det er lidt de samme problemer, mennesker de gennemgår dag efter dag. Det at være en god problemløs, er faktisk øh, at løse dine problemer allerede, inden de kommer. Og den færdighed kan man opnå. Og det er også derfor, at jeg måske har lidt øh, ikke, bedre humør end andre. Er måske fordi, at jeg har ikke så mange problemer i mit liv. Jeg øh, prøver at forudse problemerne, inden de kommer. Og øh, spot problemerne, inden de kommer. Og det, det er sådan en færdighed, man kan udvikle. Det skal jeg måske lige forklare. Det må du gerne. Yes. Min påstand er nu, at et problem opstår ikke bare. Man gik ikke bare der, der, der vil der ikke bare problem ind ad døren. De fleste problemer har nogle advarselssignaler, inden problemet opstår. Og øh, det kan for eksempel være, at øh, man har en veninde, som aflyser mange aftaler. Så skal der ikke den helt store raketvidenskab til at forstå, at hvis man booker hen en aften, hvor man virkelig gerne vil være sammen med en, på sin fødselsdag for eksempel, så øh, skal der ikke den helt store raketvidenskab til at kunne forstå, at øh, der er en vis sandsynlighed for, at hun aflyser, eller bliver væk, eller klemmer aftalen eller måske spreder dårlig stemning, fordi man har en ven, der gør det, fordi hun altid selv har problemer. Men nogle mennesker, de er så villige til at indse, at det her det er et issue, og så gør de noget ved det. Enten i taler sætter problemer for at snakke med en omkring tingene, sætter nogle krav og standarder og sætter nogle kriterier, og andre, de vælger så at negligere det her problem og bliver skuffet dag efter dag efter dag efter dag. Og mennesker, der ikke er glade på samme niveau, som man kan blive glad, det er som oftest mennesker, der løber ind i problemer, som de inderst inden godt kunne have forudset, men de får det ikke gjort, og de får ikke gjort noget ved det. Det værste ved et problem er faktisk ikke problemet. Det værste ved et problem, det er den følelsesmæssige konsekvens, der er efter et problem. Det er, at det gør ondt indeni. Det går ondt indeni, når man endnu en gang har brugt alle sine penge. Det går ondt indeni, når man endnu en gang har skrevet under på et lån, som koster rigtig mange penge og som begrænser en økonomisk mange år frem, fordi man skulle have en Suzuki Swift, og man ikke har penge til den, og så købte man den på afbetalinger. Den koster altså fjerdobelt så meget, som man egentlig kunne have købt den til brugt fire år efter. Det gør rigtig ondt. Det gør ondt gang på gang at være til familiefest og blive såret hele tiden, fordi man ikke får en mor at få sagt fra eller sat standarder i sit eget liv. Det gør ondt, når ens kæreste igen og igen svigter, eller man i hvert fald føler, de svigter, fordi der ikke er nogen retningslinjer, nogen værdier i det forhold, man har etableret med en et anden menneske. Og det gør ondt, når man bliver svigtet af veninder, som ikke lever op til ens forventninger. Mm. Det gør ondt, når man ikke kan finde ud af at sige fra på sin arbejdsplads, som man gør faktisk dobbelt så meget, som det står i ens arbejdskontrakt. Og det dræner ressourcer, det dræner energi, og det er svært. Alle de her ting, det gør ondt. Men mennesker med en høj grad af personlig udvikling, vil til enhver tid tage enhver problemstilling op, analysere problemet og få gjort noget ved det. Og det har jeg gjort rigtig mange gange i mit liv. Virkelig mange gange. Så hvad kunne man gøre ved det? Hvad tænker du? Jeg har haft en øh, ven, som hver gang han kom på besøg, så kom han aldrig med noget. Og hver gang jeg holdt fest, så var den ene, der aldrig kom med noget. Og i stedet for, at jeg kunne mærke, at jeg var irriteret over det, og jeg tænkte, den irritation, den vil jeg have den næsten 10 år, hver gang han kom på besøg. Så vil jeg, have, jeg kan mærke det den får jeg i gang. Nu har jeg haft den fire gange i træk. Jeg får den også den gang. Så i stedet for ikke at gøre noget ved det, så valgte jeg, som måske mange andre ikke ville have gjort, og så kørte jeg ud til ham en dag, og så tog jeg en åben snak med, hvordan jeg oplever, man skal leve et liv, når man kommer på besøg. Og så siger jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det i dit liv. Men i mit liv, har jeg på den måde, at uanset hvor mange penge jeg tjener, og uanset hvor meget du har, så handler det ikke om pengene, men det handler om din offervilje, og det handler om, hvor meget du kommitterer dig med. Og i min verden, når jeg giver en middag, og jeg giver et par gode drinks, og jeg giver et glas rødvin om aftenen, og hvis du er heldig, så får du også et glas champagne, så er det i min verden god stil, at du viser respekt ved det mindste at komme bare med et eller andet. Mm. Det kan være en blomst, eller det kan være en kage, eller det kan være et eller andet, du kan bidrage, med, eller noget, du selv kan lave derhjemme fra eller et eller andet. Og jeg synes det er faktisk, det er dårligt stil, at bare kommer og vaden ind, som om alt det bare bliver serveret som om det er sådan et hotel. Og han kunne se det lige med sammen, og så altså, jeg, jeg faktisk aldrig ting over. Det er faktisk rigtig, rigtig dårligt stil, det laver jeg om fra i morgen. Og for at ikke blive skåd for næste gang, så ringer jeg lige et par dage, før vi skal mødes, og så lige minder jeg om, om man kan huske, at vi har en aftale. Men det kunne han godt huske. Og lige sådan har han ikke glemt det. Så man kan sige, der fik jeg løs med problemer med, at det kom. Og der, der kan jeg nok give de første 100 eksempler på, hvordan jeg i mit liv har løst problemer, før de kommer. Fordi hvis jeg kan mærke, at der er nogle ting, der trigger mig i mit liv, så vil jeg ikke bekymre mig om det. Enten så vil jeg leve med det, og dermed leve med det på en måde, som min tanke ikke taler mig imod eller irriterer mig, eller vil jeg få gjort noget ved det. Så derfor, øh, alle de mennesker, der kender mig sådan ret tæt på, ved, at jeg har utrolig mange standarder for, hvordan man begærer sig i mit hjem, og hvordan man lever, og hvordan man er. Til gengæld, så får de hele mit hjerte, og en rigtig, rigtig god ven over for dem, og jeg går rigtig langt for mine venner. Men jeg sætter også nogle standarder for de mennesker, der er i mit liv. Mm. Det er ikke hvem som helst, der bare kommer ind i mit liv eksempelvis. Og dem, der kommer ind i mit liv, der er nogle standarder, de skal leve op til. Hvis de ikke er villige til det, så er det fint. Så kan de bare finde anden ven. Ja, så, så det handler også meget om at, at være ærlig og fortælle, hvad, hvad er det, der kræves? Hvad, hvad for er man af andre mennesker? Ja, fordi det kan, godt kræve, det kan godt kræve noget at gå ud og konfrontere en ven om noget. Mm. Men faktisk har det ikke været nemt for mig. Der er nogen, der tror, at det måske er rigtig nemt. Det har faktisk ikke været. Jeg har haft en som jeg var rigtig irriteret på os, fordi at hun har nogle grænser i mit liv. Hende inviterede jeg lige ind til en samtale. Og hun synes, skal jeg til samtale. Ja, det skal der faktisk. Hvis du vil have en fremtid med mig, så skal du til en samtale. Og så skulle vi have en samtale, hvor vi slukkede telefonerne begge to, og så fortalte jeg hende, hvordan det skal stå, og hvordan jeg synes, hun overtrådte min grænse. Og det kunne hun faktisk også godt se. Men til gengæld er jeg også villig til, når jeg gør noget forkert, at de skal lade mig stå til regnskab for, hvordan jeg kan gøre noget dumt, og hvordan jeg kan gøre noget. Og jeg kan også finde på at ringe og spørge, om øh, om de synes, at jeg er en god ven og sådan noget ting. Altså, jeg er meget åben over for sådan noget ting. Det kan jeg godt lide i mit liv. Mm. Men til gengæld, så har jeg ikke nogen store issues i mit liv. Også i forhold til øh, mit forhold derhjemme. Altså, mine børn, de ved præcis, hvad de skal lave. De ved, hvad jeg forventer af dem. Og de ved også, at der er en eller anden form for repræmande, hvis det ikke bliver gjort. Og sådan er det også i, <coughs> i forhold til Jessica, når vi lever, og vi er sammen, og vi skal leve som resten af vores liv, så er der standarder for, hvad, der gør, hvad hun kan gøre, der gør mig glad, og jeg ved præcis, hvad der trigger hende, det prøver jeg at undgå, og jeg ved præcis, hvad der gør hende rigtig glad, det prøver jeg at fremme i mit liv. På den måde, så har jeg ikke alle de her komplikationer, som rigtig mange mennesker de har i deres liv, fordi jeg vil jeg ikke have dem i mit liv. Jeg vil jeg simpelthen at tage tyrene ved hornene, og så får jeg faktisk gjort noget ved det. Og det er en standard, jeg har valgt at sætte i mit liv, og det vil jeg bevæge med, og det gør mit liv, det går langt nemmere. Langt mere problemfrit. Det er meget federe og meget sjovere. Det, det er meget sjovere, når man faktisk øh, ja, også tør at fortælle, hvad man vil have, og så får det selvfølgelig. Ikke? Der er nogle spilleregler, der er nogle, der er nogle måder, hvor på, tingene kører bedst, og hvorfor ikke, ikke talsætte det? Hvorfor ikke talsætte, hvordan en god fest den er? Mm. Jeg har haft venner, der har været over mig, så har jeg sig for fuld, Hvor jeg tænker på, at det er bare mega fedt og drikke nogle gange og få et glas rødvin, og få et glas mega nice champagne, man har sparet sammen til en 14 dage, om nu skal vi lige prøve den, og det bliver bare monster fedt, ikke. Og vi finder præcis det mad, der bliver anbefalet på nettet, og vi eksperter med, hvad præcis man skal smage, som giver det er vildeste smagsløjskik. Og så får man gjort det, og så er det et eller andet fjols, der bare sidder og drikker sig fuld, og sidder og siger upassende ting. Mm. Det kan ske. Det kan også ske for mig måske. Mm. Men det sker kun én gang. Fordi så tager jeg lige den op og siger, prøv høre, det er rigtig fedt, når vi... For et par glas vin, og det er rigtig fedt, at vi kan få en drink. Men når du sidder og drikker fuld, og sidder og skaber dig og siger mærkelige ting, det er da totalt upas. Kan du ikke gøre det et andet sted? Og så i talesætter jeg den, således at næste gang han kommer, så ved han, ja, yeah. og, og, og, det er ikke sådan, at jeg dikterer og bestemmer, men jeg tager det op som en dialog, men jeg siger min mening. Hvis mm. jeg synes, at han har været et fjollt, så siger jeg det. Så synes du at det, ja, jeg synes ikke, at du er et fjollt, men de ting du gør, det er virkelig langt ude. Det er så åndssvagt at stå og opføre sig på den måde der. Også fordi du siger ting du ikke mener. Det er også pinligt for dig. Og der, der tror jeg, jeg jeg har valgt. Ikke fordi at. Øh, jeg kan også godt være lidt konfliktskyer. Hvor jeg ikke har lyst til at sige det. Men jeg har valgt at gøre det. Fordi jeg ved at mit liv bliver så meget nemmere. Når jeg ikke har alle de der små hverdagskonflikter. Og alle de her små problemer. Som jo faktisk mange mennesker har i deres liv. Mm. Så det handler vel også om at vi skal se. Hvad vil vi egentlig gerne have. Og, og, for, og, og fortælle verden om det. Ja, yeah, altså også sådan ens venner ved, jeg tror faktisk også, ens venner synes, det er rart, at de ved, hvor de har mig henne. Mm. De ved præcis, hvor de har mig, og hvordan jeg er. Og sådan, det, det tror jeg faktisk, de synes, det er meget rart. Mm. Så jeg oplever faktisk, at jeg har nogle rigtig gode venner, solide venner, og det, det, det viser sig jo også, fordi mange af de venner, der jeg har, det er nogle, jeg har haft igennem 20 år, 30 år, lige siden jeg har været barn. Så det er nogle venner, som jeg, jeg vælger at have for livstid, kan man sige. Og, og det fungerer da bedre, når man har nogle spilleregler. Og det, det synes jeg, at jeg går meget op i at have nogle sunde, smukke spilleregler for, hvad der er godt, og hvad der er dårligt, og sundt, og hvad der er usundt. Resten af de her livsprincipper, dem kan man simpelthen læse i din bog, mm. de syv livsprincipper. Også, altså, tankernes magt udgaver før livsprincipperne, og de syv livsprincipper udgav jeg sidste år, og øh, ja, man kan købe den som e-bog. Ud fra alt det, du har, har lært om lykke og succes, hvad så er det vigtigste? Altså, jeg, altså, jeg, jeg, jeg arbejder meget med mental sundhed, og øh, noget af det allervigtigste i mit liv, det er at være sund inde i tankerne. I stedet for at vise verden, hvor sund man er, hvor dygtig man er. bruge meget krudt på at vise det visuelle ud, og til at gå i den rigtige jæk og flot sko. Så går jeg nok meget op i, hvordan jeg selv har det. Det bruger jeg meget krudt på. Fordi hvis jeg er sund, og jeg har det godt, så vil alt omkring mig lykkes og være sund og godt og vokse. Kan du følge mig lidt? Mm. Så det der med, at man skal mødes med de rigtige mennesker, man skal netværke man skal have det rigtigt tøj på. Man skal spille kortene rigtigt, når man er ude. Og sådan. Det går jeg faktisk ikke så meget op i. Jeg går rigtig meget op i at være sund selv. Jeg går rigtig meget op i min kerne, min familie. Mine børn skal være elskede og have det godt at være sund. Jeg går op i at være rask og gøre de ting, jeg ved, der skal til. For at jeg er sund og har det godt og trives og har det sjovt og lykkes. Og så tror jeg faktisk, at hvis man, hvis man gør de her ting, og man har sin personlige måde og, og virkelig kæmper for det bag kulisserne, så tror jeg, at alt andet vil vokse omkring en. Så simpelthen, at vi skal passe på os selv. Det synes jeg, det er rigtig vigtigt. Fordi at du skal leve med dig selv resten af dit liv. Og det er meget rart at have en indre dialog, der er sund og produktiv. Hvad, er, hvad så er din vision for dig selv og for de næste 10 år, hvis du kunne gøre lige præcis, hvad du har lyst til? Hvilket jeg ved, at sådan tænker du sikkert også. Jamen, jeg synes jeg faktisk, at jeg lever mig i min drøm nu. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg føler faktisk, at jeg lever et drømmeliv nu. Alle de ting, jeg beger, og elsker i mit liv, har jeg i mit liv nu, kan man sige. Men, øh, men det, jeg godt kunne tænke mig at ekspandere mere fremover, det er at udvikle flere bøger, udvikle flere livsprincipper i et sprog, som folk forstår, sådan jeg kan smitte mere af på resten af verden. Det vil jeg gerne. Jeg kan gerne gøre det nemmere for folk at få det bedre, igennem min broadcast, og igennem mine bøger, og igennem mine livsstilsprincipper foredrag og sådan noget, Så jeg vil, godt, jeg vil godt gøre det nemmere for hverdagsdanskeren at få et bedre liv. Det lykkes ikke okay. helt nu, synes jeg. Okay. Så hvad, hvad er dit mål der? Jamen, det det deler op i mange konkrete ting. Jeg vil gerne øh, holde flere foredrag for hverdagsdanskeren, for håndværkeren. Jeg vil gerne øh, løse den gåde, der skal til, før en øh, håndværker nede i kolonihaven bag mig, lige pludselig får den idé. Jeg skal simpelthen høre et foredrag med sådan Lynger, der det. mega fedt. I USA er der sådan lidt en trend at have sin egen personlig i psykologen. Det er sådan meget cool. Danmark, der er du nærmest idiot, og så der er så en psykolog. Jeg vil gerne bryde det mønster. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne finde ud af, hvad det er, der skal til for at bryde det mønster, at jeg eller mit virke kan blive så populær, at enhver med stolthed i øjnene kan sige på et at jeg skal den høre så længe i aften, det er monsterfed. Han hjælper mig så meget mere igennem livet og nemmere igennem livet. Det skal I prøve. Og man må bare sige, lige nu er det et tabu at gå til et fordrag. Og lige nu er det et tabu, man er lidt kikset, hvis man som håndværker eller som smed, skal ind til et forår, fordi man jo har det lidt knasende i forhold og sådan noget så fejrer man den ind under det. men det er meget gåde, hvordan jeg får de her mennesker ind mm. det vil jeg godt bruge power på, på så vi har de mest kloge og mest inspirerende lyttere med ja. så, så det kan jo være hvis de har nogle idéer til mm -hmm. det de kan skrive til dig på facebook hvis jeg, ved du hvad jeg har lige en til dig, hvordan du kan gerne nå vide. de der håndværker eller måske er jeg håndværker. gerne vil ja. ind og høre sådan længe. Ja, hvad skal der til? Det vil jeg gerne. Det er sådan gået. Jeg vil gerne være cyklon for hverdagsdanskeren, tror jeg. Mm. Og til sidst, så bliver du nødt til lige at fortælle. Altså, du lavede et event øh, her til jul, hvor du inviterede 85 til, til juleaften, som du slet ikke kendte overhovedet, og øh, der bare ikke havde noget sted at holde jul. Ja. Jeg bliver nødt til at høre, hvad skete der, og hvordan føles det? Altså for mig var det jo vigtigt ikke at holde jul med min familie, som jeg jo har resten af året. Så øh, for mig var det lidt en egoistisk handling, at bare skulle have en endnu fed aften sammen med dem. For dem har jeg haft mange af i forvejen. Så for mig var det fedt at bruge den aften, der er så ømtåelig og sårbar for mange mennesker, til at skabe så meget succes for så mange mennesker, som jeg kunne i min verden. Så derfor inviterede jeg alle dem, der kunne være i mit hus, 85. Og øh, sammen med min øh, venner netværk, så skabte vi en juleaften gratis for dem med de mennesker, der så valgte at være med til at sponsorere os og hjælpe os. Det var mange små engle, der gerne ville. Det var fantastisk. Og så skabte vi simpelthen en aften, hvor de fik flæskesteg og and, og franske kartofler, og de fik kalkun, og de fik eh, ridsceller mange, og de fik vulgært mange gaver. Og så inviterede vi masser af mennesker, der var ensomme, og masser af mennesker, der var fattige, ud til mig med deres børn. Og så holdt vi en kæmpe julefest for dem på min gård. Og det var helt fantastisk. Det gik virkelig, virkelig godt. De her mennesker her jo er jo Radefærdig jeg glæde, fordi deres alternativ var bare sidde alene. Og mange af dem har faktisk ikke råd til en buspalette ud til mig. En af dem lever under jorden, fordi hun har fået tæsk af sin eksmand igennem to år. Og lever i et skjult program med sine to børn. Og de aldrig holdt jule sammen med andre før. Og det at jeg kunne invitere dem ud til en befriende juleaften, var jo fantastisk. Og øh, der var flere andre, der også bare øh, var bange for ex-mænd og fik tæsk. Så jeg... Øh, det et øh, vagtselskab og stod bare store, kæmpe vagter ude ved døren. <laughs> ja, ude ved smiderhjernsegnet på min ejendom Så øh, alle kunne have følelsen af, at de var fuldstændig trygge og havde det rigtig godt. Kunne bare smide deres frygt og så bare nyde en jul med mennesker, der var ligesom dem. Mm. Vi er jo alle sammen ens på det punkt. Vi vil bare gerne have det sjovt og hyggeligt sådan en aften. Og så fik mig og mine venner og mit netværk skabt en fantastisk aften for de her mennesker. Og det var fantastisk. Virkelig smukt og virkelig dejligt og rørende. Men, men jeg tænker, at dit liv må da have ændret sig en lille smule, siden du fik den idé, fordi altså, 1,7 millioner på de to år, hvor du holdt juleaften, har, har enten liket eller delt øh, eller set ja, din julehilsen, ja. så tænker jeg, at det må også have gjort en del for dig. Ja, det er øh, altså, det, det, det faktisk igen været lidt vildt, at en juleaften og de ting, jeg har gjort i december måned for så mange mennesker har skabt en så stor popularitet, det, det fatter jeg faktisk stadigvæk ikke. Fordi i virkeligheden har jeg kun en aften væk af mit liv. Det er så tage mange mere end en aften. Jeg fik jo, jeg har fået flere tusinde henvendelser. Og afvist flere tusinde også derudover. Så selvfølgelig har det krævet rigtig meget af min tid. og Ja, man bliver sådan lidt en, en Facebook-psykolog for ufattelig mange mennesker, der skriver ind omkring deres problemer. Jeg er faktisk måtte ansat en, en, en, en til at hjælpe mig til at kunne besvare alle de her mennesker her. Med den nød, som de har. Men det, at mit virke og min virksomhed har kunne stille sig selv til rådighed og hjælpe så mange mennesker igennem julen og, og, og skabe et netværk for andre, så de kan hjælpe hinanden. Det har været en stor befrielse og har været rigtig rart for mig. Så man kan sige, at jeg giver meget væk af mig selv, men jeg får langt mere tilbage. Hvordan vil du gerne huskes, Søren Løge? Jeg vil gerne huskes for den, der har gjort en forskel og har givet genklang i flere generationer i Danmark for at skabe livskvalitet i andre menneskers liv. Det vil jeg virkelig gerne huske som. Mm ved du hvad, øh, tusind tak for, for Dora-bidrag, du mm. gør for, for alle mennesker omkring dig, for, øh, altså for, for danskere, og, og, og du kommer til at holde flere foredrag i udlandet, og ja. det kommer til at blive kæmpestort, så, altså, så, så Tusind tak for det, Søren. Det er, altså, du har blandt andet også gjort en kæmpe forskel for mig. Mit liv er blevet hmm. kæmpestort, meget hmm. bedre, efter jeg mødte dig, så tak for det. Og øh, jeg håber, alle, der lytter til denne her podcast, vil øh, blive inspireret til at gå ind og like Søren Lønge på Facebook og øh, finde øh, find dig inde på ungdomsproblemer.dk af din hmm. hjemmeside, blandt andet. Hva, hvad skal vi ellers afslutte det her med, synes du? Vi skal afslutte med at sige, at ingen kan hjælpe alle. Alle kan hjælpe nogen at man skal starte med os selv. Tusind tak for det, så. Tak selv.